Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Demi fajar Dan malam yang sepuluh Dan yang genap Dan yang ganjil Dan malam bila berlalu pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal Alam tera <tik> kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad diramatatil 'imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wa samudalladhina jabu as-sakhra bil wad Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum فِيهَا yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti adab, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat dan pada hari itu, diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu, ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya, kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Fayom aizillah yuzabu azabuh ahd, walla yuzuku wasahquh ahd. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayatul nafsul mutmainna. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diruduinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.